Bismillahirrahmanirrahim Merhametli ve rəhimli Allahüm adıyla kaf ha ya ayın sad Likr rahmeti Bu sənin Rəbbinin öz qulu Zəkariyaya göstərdiyi mərhəmmətin yada salınmasıdır. Izna da rabbehu nidaan Bir zaman Zəkariya Rəbbinə gizlicə dua edib Al-Azmü minni vəştəələr rəəsu şeybən və ləm əkum biduaaika rabbi şəqiyyə Hep demişdi Ey Rəbbim Artıq Başım da ağab ağarmışdır Ey Rəbbim Sənə etdiyim dua sayəsində Heç vaxt bədbaxt olmamışam. Wa Mən özümdən sonra gələn qohumlarımdan dinə eytinasız yanaşacaqlarından qorxuram. Zövcəmim də sonsuzdur. Mənə öz tərəfindən elə bir övlad bəxş et ki, Yərisuni və yərisu min əli əqqubə və cəalhü Rabb-i Ki, o həm mənə, həm də yaqub nəsilinə varis olsun. Ey Rəbbim, elə et ki, o sənin razılığını qazanmış olsun. Yə Zəkəriyyə, inna nübəşşirukə biğuləmin ismuhu yəhyələm nəcəalləhu min qəblü səmiyyə. Ona belə vəh yolundur. Ey Zəkəriyyə, səni Yahya adlı bir oğulla müjdəliyirik. Biz bu adı ondan öncə kimsəyə qoymamışıq. Qala rabbi, anna yəkounu liğulamun və kənət imraətiyyə qədbələqtü minəl-kibəli itiyyən. O dedi, ey rəbbim, zövcəm sonsuz bir qadın ikən, özümdə qocalığın son həddində olduğum halda mənim övladım necə ola bilər? Qaləkə zəlikə qalə rabbukə hüvə aləyyə heyyinun və qəd xaləqtukə min qəblü və ləm təkü şeyə. Mələk dedi, bu belədir. Lakin Rəbbim buyurdu, bu mənim üçün asandır. Axı, əvvəlcə sənin özünü də sən heç bir şey deyilkən xəlq etmişdim. Qala rabbi cealli ayəh, qala ayətukə əllə tükəllimən nəsə fələfələ yəlin səviyyəh. O dedi, ey rəbbim, mənim üçün bir əlamət müəyyən et. Allah buyurdu, Əlamətin budur ki, sən sağlam ikən, üç gecə adamlarla danışmayacaqsan. O, mihrabdan öz qövmünün qarşısına çıxıb, onlara işarə ilə başa saldı ki, Səhər axşam Allaha tərəflər deyir. Ya Yahya xod el kitabı güc da ey Yahya kitabdan möhkəm yapış deyə vəh etdik. Biz ona uşaq ikən hikmət bəxş etdik. وَحَنَانًا مِّنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيَّا Üstəlik, öz tərəfimizdən bir şəfqət və qaçlıq da bəxş etdik. O, müttaqidir. وَبَرَّنْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيَّا həm də ata anasına qarşı qayğıkeş idi. lovğa və ası deyildi. vəsəlamun əleyhi yevməvlid doğulduğu gündə öləcəyi gündə yenidən dirildiləcəyi gündə ona salam olsun. Oz quor filki təbi mar yəmə ilin Təbədətmin əhliəməkəən şarqya. Kitabda məriyəmi də yadasal. O zaman o ayləsindən ayrılıb, şərq tərəfdə olan bir yerə çəkilmiş.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 Biz öz ruhumuz Cebrail'i onun yanına göndərdik. O Məryəm'in qarşısında kamil bir insan surətində peyda oldu. Qalat inni a'udzu Məryəm dedi: Mən səndən mərhəmətli Allah'a sığınıram. Əgər müttəqisənsə mənə toxunma. Qāla innəmə ana rasūlu rabbik Mələk dedi: Mən sənə ancaq pak bir oğlam bəxş etmək üçün Rəbbinin elçisiyəm qalat enna yakunu li ghulamu walam yamsasni basharun walam akun baghian dedi mənə bir insan toxunmadığı və özüm də zinakar olmadığım halda necə mənim övladım ola bilər qala kadalik qala rabbuki huwa alayhin li naj'aluhu ayatan lin nas li naj'aluhu ayatan lin nas wa rahmatan bu beladir Lakin Rəbbim buyurdu, Bu, mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün bir möcüzə və öz tərəfimizdən bir mərhəmət edəcəyik. Bu, hökmü verilmiş bir işdir. Məryəm uşağa qaldı, Və bətnindəki ilə birlikdə gedib uzaq bir yere çəkildi. Fəəcəəəəl məxadu ilə ciz'in <Sessizlik> nəhləti qalət yə laytə nîmitt Doğuş sancıları onu bir hurma ağacının gövdəsinə sövkənməyə vadar etdi. O dedi, Kaş bundan əvvəl öleydim və bir dəfəlik unudul eydim. Fə <Sessizlik> nədəhə min təhtihə əllə təhzəni qəd cəalə Rabbuki təhtəki səriyyət. Məryəmə aşağı tərəfindən Cəbrayil onu səsleyib dedi: Qəm Rəbbin sənin ayağının altından bir bulaq axıtdı. Wa huzzī ilayki bijiz'in nakhlatin tusāqiṭu 'alayki ruṭban janīyan. Xurma ağacının gövdəsini özünə tərəf ki, üstünə yetişmiş Təzə hurma tökülsün. Fa kuli washrubi wa qarr i aynaka fa in ma taray min inni nadartu lir rahmani Fəquli inni nəzərtu lirrəxməni sawmən fələn ükəlliməl yəvmə insiyyə Ye iç, gözün aydın olsun. Əgər insanlardan kimisə görsən, de, mən mərhəmətli Allaha oruç tutmağı nəzir etmişəm. Odur ki, bu gün heç kimlə danışmayacağam. فَاَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ ÖZ tayfasının yanına GƏTİRDİ. ONLAR dedilər, EY MƏRYƏM, SƏN YARAMAZ bir iş TUTMUSAN. يا اخته هارون ما كان ابوك امرا bacısı atan pis kişi anan da pozgun değildi Qalû keyfe <gülüyor> nükellimu men kâne fil mehdi sabiyyâh. Məryəm ona işare etdi. Onlar dediler, Beşişte olan körpe ile necə danışar? Qalə inni abdullahi ətəniyəl kitəbə və cealani nebiyyəh. Körpe dil açıp dedi Həqiqətən də mən Allahın quluyam O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi O cə'aləni mübārakan əynəmə Harada oluramsa olum Məni mübarək etdi və nə qədər ki, sağam mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi. Həm də məni anama qarşı qayğı keş etdi, məni lovğa və bədbəxt etmədi. Və səlamu aləyə yəvmə ulittu və yəvmə əmutu və Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, yenidən dirildiləcəyim gündə mənə salam olsun. Və dəlik Əsə bəni Məryəm qauləl haqqilləzi fiyyəm Qarəsində şübhəyə düştükləri haqq söz olan Məryəm oğlu İsa budur. Mə kənə lilləhi ən yəttəxidə min vəlad, sübhaneh, əzə qadə əmran fə ənmə yəkulü ləhukun Allaha övlad götürmək yaraşmaz, o pak və müqəddəsdir. O, bir işin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyər, o da dərhal olar. Və inna allaha rabbi və rabbukum fə'budun, həzə siratun müstəqib. İsa dedi, həqiqətən Allah həm mənim Rabbim, həm də sizin Rabbinizdir. Eleyse yalnız O'na ibadət edin. Düz yolda budur. فَاَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَغَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ Fə vəylül lilləzīnə kəfəru azim Sonra firqələrin arasında ziddiyyət düşdü Böyük günü görəcək kafirlərin vay halına Əsmiğ bihim və əbsir yəvmə yətunana Lakin el zalimun el Onlar bizim hüzurumuza gələcəkləri gün necə yaxşı eşidəcək? Necə də yaxşı görəcəklər? Lakin zalımlar bugün gün açıq aydın azgınlıq içindədirlər. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون سən onları işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü ilə qorxudur. İndi onlar hələ qəflətdədirlər və iman gətirmirlər. İnna nahnu narisul arda waman alayha wa ilayna ki yerə və onun üstündə qalanlara təkcə biz sahib çıxacağıq. Onların qayıdışı bizə olacaq. Wa zkur fil kitabi İnnəhü kənə siddíqan nəbiyyə. Kitabda İbrahimi də xatırla. Həqiqətən o sadiq insan və peyğəmbəridir. İz qala li abiyi ya Bir zaman o atasına demişti Atacım, nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə hiçbir faydası olmayan bir şeyə səyiş edirsən? Ya əbəti inni qad ca'ani minəl ilmi ma lam yə'tik fatəbi'ni fatəbi'ni atacan həqiqətən sənə gəlməyən bir elm mənə gəlmishdir arxamca gəl ki səni doğru yola yönəltdim Ya abati la ta'budish shaytan innash shaytana kana lirahman asiya Atacan şeytana ibadet etme. Haqiqaten şeytan merhametli Allah'a çok ası oldu. Ya abati inn أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون qorxuram ki mərhəmətli Allahdan sənə bir əzab tokunsun və beləcə şeytana yoldaş olasan qalə ərağibun əntə ən əlihəti yə İbrahəm lə əilləm tən tehilə ərcümənnəkə vəhcurni maliyyə atası dedi sen mənim məbudlarımdan üzmü çevirirsen ey İbrahim. eğer buna son koymasan Səni mütləq taşqalaq edəcəyən Uzun müddət məndən uzaq ol Qala sələm ələykə səəstəğfiru ləkə rabbi İnnehu kənəbii həfiyyən İbrahim dedi Sənə salam olsun Mən Rəbbimdən sənin üçün bağışlanma diliyəcəyəm. Həqiqətən, o mənə qarşı çox lütfükardır. Və əqtəzilikum və mə təd'unə min dün illəhi və əd'u rabbi əsə əllə əkunə Mən sizi və Allahdan başqa istayiş etdiyiniz bütləri tərk edir və öz Rəbbimə dua edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə dua etməklə heç vaxt bədbəxt olmuyum. Fələmmə <Sessizlik> ətəzə ləhum və mə ya'budunə min dün illəhi və həbna ləhu ishaqa və ya'qub. وكلنا جعلنا <نَبِيَّا> İbrahim onları ve onların Allah'tan başka yalvardıklarını tərk etdiyi zaman biz ona İshakı ve Yaqubu bəxş etdik. Biz onların hər ikisini peyğəmbər etdik. والله هبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم sən sıdqin aliya Biz onlara öz mərhəmmətimizdən əta etdik və gələcək nəsillər həmişə yada salsın deyə onlara yaxşı ad qismət elədik. Wa zkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya kitapda Musa'nı da xatırla. Həqiqətən o seçilmiş bir elçi və peyğəmbər idi. Qunadeynahu min janibit Biz Musa'nı sağ tərəfindəki dağın yaxınlığından çağırdıq və onunla danışıb onu özümüzə yaxın etdik. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا Biz öz mərhəmətimizdən ona qardaşı Harun'u da bir peyğəmbər olaraq bəxş etdik. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ İnnəhü kəna sadiqəl vaadi və kəna rəsulən Kitabda i̇smail də xatırla. Həqiqətən, o öz vədinə sadiq idi. O, bir elçi və peyğəmbər idi. و كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند öz ailəsinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O, Rəbbinin rizasını qazanmışdı. و اذكر في الكتاب ادريس ان nehu kana siddiqan Kitabda İdrisi də xatırladı. Həqiqətən o düz danışan adam və bir peyğəmbər idi. Və rafənahu makanan aliyan Biz onu yüksək bir məqama uçatdıq. Ula اِكَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ Və cətəbəyna İzə tutlə aləyhim Ayətur rəhməni Xarru succədən Və bukiyyən Onlar Allahın nemət bəxş etdiyi Peyğəmbərlərdən Adəmin və Nuhla birlikdə Gəmidə daşıdığımız kimsələrin nəslindən İbrahimin Və İsrailin nəslindən Seçib Haq yola yönətdiyimiz kimsələrdəndir. Onlar özlərinə mərhəmətli Allahın ayələri oxunduğu zaman səcdəyə qapanıb ağlayanlardır. V xalfun ata'u ssalata wattaba'u şehavatə fasawfa yalqawun gıyya. Onların arxasınca Namazı buraxıb şəhfətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar ziyana uğrayacaqlar. İllə və və Ancaq Allah'a tövbə edib iman gətirənlər və xeyrxaflıq edənlərdən başqa onlar cənnətə daxil olacaq və heç bir haqsızlığa məruz qalmayacaqlar. Cənnəti bil-ğeyb. İnəhü kənə Bu cənnət mərhəmətli Allahın öz qullarına vəd etdiyi və onların görmədikləri ədimbağlardır. Onun vədi mütləh yerinə yetəcəkdir. Lə yəsməunə fiyhə ləğvən illə sələmə və ləhum rizquhum fiyhə bükrətən və aşiyyə Onlar orada boş sözlər deyil, ancaq salam eşidəcəklər. Orada səhər axşam onların rüzisi olacaqdır. Qullarımızdan olan müttəqilər üçün miras edəcəyimiz cənnət budur. وَمَا نَنزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا dedi Biz dünyaya ancaq sənin Rəbbinin əmri ilə enirik. Önümüzdə, arxamızda və onların arasında nə varsa Ona məxsusdur. Rəbbin unudan deyildir. Rabbus semawati vel ardi və onların arasında olanların Rəbbidir. Elə isə yalnız ona ibadət et. Və ona ibadətdə səbrli ol. Heç ona oxşarını tanıyırsanmı? Və deyir: "İnsan, əgər öldüyüm zaman çıxarılacağam?" İnsan soruşar. Doğurdanmı mən öldükdən sonra qəbirdən diri çıxardılacağam? Ə və la yəzkurul-insan insanu enne khalaqnahu min qabl walam insan ilk evvel onu heç bir şey deyilkən yarattığımızı xatırlamır mı ta warabbika lanahshurannahum washayatin thumma Zoələ nu birranəhumə Cəhənəməcirəbbe andolsun ki biz onları şeytanlarla birlikte bir yere toplayacak malanuzan min kull shia'atin ayhum ashadu sonra hər firqeden merhametli Allah'a ən çox ası olanı çıxardacayıq thumma la nahnu a'lamu billezihin hum aula biha silia Orada yanmağa daha çox layıb olanları əlbəttə ki, biz yaxşı tanıyırıq. وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَاتِ İçinizdən hər kəs oraya varib olacaqdır. Bu, Rəbbinin əzəldən müəyyən etdiyi qəti bir qərardır. Tummanunajjillezineqtaw wa natharuddalimin Sonra biz müttəqiyləri oddan xilas edəcək. Zalimləri isə orada diz üstə çökmüş halda tərk edəcəyik. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَدِيَّا Onlara açıq aydın ayələrimiz okunduğu zaman, Kafirlər möminlərə deyərlər. Bu iki firqədən hansının məqamı daha yaxşı, məclisi daha gözəldir. Biz onlardan əvvəl, var dövlət və zahiri görünüşcə onlardan daha üstün olan neçə-neçə nəsilləri, məhv etdik. Qul men kən kan fi ddalaleti falyemdud lehur rahmanumadda hatta izarauma yuaduna immal azab wa immas saata fasayalamun fasayalamuna man Məkənən və azdaq fücündə De ki, qoy mərhəmətli Allah, azğınlıqda olan hər kəsə uzun müddət möhlət versin. Nəhayət, özlərinə vəd olman ya əzabı, ya da o saatı gördükləri zaman onlar kimin məqamının daha pis, kimin ordusunun daha zəif olduğunu biləcəklər. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ doğru yolda olanların doğruluğunu artırar. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında savab baxımından daha xeyirli, aqibətcə daha yaxşıdır. Ayələrimizi inkar edib mənə hökmən var dövlət və övlad veriləcəkdir deyən adamı gördünmü? أَخْطَلَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا اولميا او xəbərdardır yoxsa mərhəmətli Allahdan vədə almışdır kəlla sənəktub ma yəqulu və mudd lehu minəl biz onun dediklərini yazacaq və əzabını qat-qat artıracaq. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا Onun dediyi şeylər bizə qalacaq və o, hüzurumuza tək tənha gələcəkdir. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَتًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا Müşriklər Allahdan başqa məbudlar qəbul etdilər ki, onlara kömək olsunlar. Kəllə, Xeyr, qiyamət günü o bütlər onların ibadətini inkar edəcək və onların əleyhinə çıxacaqlar. Ələm tərəənnə ərsəlnəşşəyəqinə ələl kâfirinə təuzzühüm əzzə. Məyər kafirlərin üstünə onları günaha sövk edən şeytanları göndərdiğimizi görmürsən mi? Fələ təəcəl əleyhim ənnəmə nəuddu lahum əddə. Odur ki, onlardan ötürü əzab diləməyə tələsmə. Biz onların günlərini bir-bir sayırıq. Yəvmə nəhşurul muttəqinə ilə O gün biz müttəqiləri mərhəmətli Allahın huzuruna hörmətli nümayəndələr kimi toplayarıq. Və nəsوقul mücriminə ilə cəhənnəni nə mərdə isə cəhənnəmə susamış olduqları halda qovub apararıq. Lə yemlikunəş-şəfaətə illə menittəxələ indər-rəhmani əhdə Mərhəmətli Allahdan əhd almış kəslərdən başqaları şəfaət etməyə qadir olmazlar. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا Kâfirlər, mərhəmətli Allah özünə övlat götürmüştür dediler. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا Siz olduqca pis bir iş tuttunuz. Təkadü's-semawatu yatafattrn minhu wa tanşqul-ardu Bundan az qaldı göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopub uçsun. Enda'u lir Allah'a Övlad isnad etdiklərinə görə Mərhəmətli Allaha özünə övlad götürmək yaraşmaz İn kullu mən fissəməvəti vəl-ərdə illə ətir-rəxməni əbədə Göylərdə və yerdə olanların hamısı, mərhəmətli Allahın huzuruna ancaq bir qul kimi gələcək. Ləqədə əhsəhum və əddəhum əddəə Allah onları hesablamış və bir-bir saymışdır. Və kulluhum əti yəvməl qiyaməti farda. Onların hər biri qiyamət günü onun hüzuruna tək tənha gələcək. İnnalləzîna âmenû və amilussâlihâti seycəaluləhumur İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaq. Fə Nə məyessərnahu bilisanikal tubeshir bihel muttaqin wa tunzir bihi qomanuddat Biz Qurani sənin dilinlə asanlaşdırdıq ki, onunla müttəqilərə müjdə verəsən və inatkarlara xəbərdarlıq edəsən. Və kən əhləknə min qarnə hal təhəssu minhum min ahadin aw təsməu lähum riqza Biz onlardan əvvəl neçə neçə nəsləri məhv etdik. Heç onlardan kiminsə mövcudluğunu hiss edir və yaxud onlardan bir hənirti mi?